Salme 31 Til dirigenten, en sang med musikkledsagelse av David «Til deg, Jehova, har jeg tatt min tilflukt. Måtte jeg aldrig bli til skamme. Redd meg i din rettferdighet. Bøy ditt øre til meg. Utfri meg i hast. Bli en klippeborg for meg, et borgenes hus til min frelse.» For du er min steile klippe og min borg, og for ditt navns skyld skal du lede mig og føre mig. Du skal føre mig ut av nettet som de har skjult for mig, for du er min festning. I din hånd overgir jeg min om. Du har løskjøpt mig Jehova, sannhetens Gud. Jeg hater virkelig dem som akter på verdiløse, tomme avguder, men jeg... Jeg setter visselig min lit til Jehova. Jeg vil glede mig og fryde mig i din kjærlige godhet, for du har sett min nød. Du har kjent til min sjelstrengsler, og du har ikke overgitt mig i fiendens hånd. Du har lått mine føtter stå på et sted med rikelig plass. Vis mig din gunst, Jehova, for jeg er hart trengt. Av gremmelse er mitt øye blitt svekket min sjel og min buk. For med sorg har mitt liv nådd slutten, og mine år med sukk. På grund av min misgjerning har min kraft snublet, og mine knokler, de er blitt svake. For alle dem som viser fientlighet mot meg, er jeg blitt til hån, og det i høy grad for mine naboer, og en rättsel for mine kjenninger. Når de har sett mig utendørs, har de flyktet for mig. Som en som er død og ute av hjertet, er jeg blitt glemt. Jeg er blitt som et skadet kar, for jeg har hørt manges dårlige omtale, gru på alle kanter. Når de samler seg som en imot mig, legger de planer om å ta bort min sjel. Men jeg, til dig har jeg satt min lit, Jehova. Jeg har sagt, du er min Gud. Mine tider er i din hånd. «Utfri mig av mine fienders hånd og fra dem som forfølger meg, og la ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg i din kjærlige godhet. Jehova, måtte jeg ikke bli til skamme, for jeg har påkalt deg. Måtte de onne bli til skamme, måtte de være tause i skjeord. Måtte falske lepper bli stumme, de som taler imot den rettferdige, hemmingsløst i hovmod og forakt. Hvor stor din godhet er, som du har gjemt til dem som frykte dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskesønnenes øyne. Du skal gjemme dem i din persons skjul, for menn som rotter sig sammen. Du skal skjule dem i din hytte, for tungers tretting. Velsignet være Jehova, for han har vist underfull kjærlig godhet mot mig i en by under trengsel. Jeg, jeg sa da jeg ble grepet av panik. Jeg kommer til å bli utslettet fremfor dine øyne. I sannhet, du hørte mine inntrengende bønners røst da jeg ropte til dig om hjelp. Elsk Jehova, alle dere hans lojale. Jehova verner de trofaste men han gjengjeller over måte strengt den som viser hovmod. Vær modige, og måtte deres hjerte være sterkt, alle dere som venter på Jehova.